Sverige är Europas radioland nummer ett, med en licenstäthet av drygt 230 licenser per tusen invånare. Den 18 april, på dagen fyra år efter festen för den miljonte licensen, är det dags för fest igen. Licensinnehavare nummer 1 500 000 har kårats med lottens hjälp. Det är elvaårige Åker Svensson från Hörr. Här får han träffa innehavaren av radiolicens nummer ett, ingenjör Gösta Fant från Stockholm. Och så förstås Sven Gäring. Hur kom det sig att licensen löste sig ditt namn och inte din pappas? Jag har köpt på min för om att vi uh, skulle ha radio. Mycket förstående för du hör. Var Alltså min mamma, hon betalte hälften och hälften, Och så hade vi en ny då. Jaha. Så jag tänkte för att jag skulle höra den. Och om jag skulle höra någon radio så skulle, skulle det vara en radio som var bra. Och det har en bra radio också. Ja. Nå, men säg, Och var det några särskilda program du ville höra på då när du var senvis beträffande radion? Ja, det var barnens brevlåda. Var det barnens brevlåda? Och nu, Åke, ska jag presentera dig för en farbor, han som sitter bredvid dig. Och han, som är din granne, det är ingenjör Gösta Fant Ålsten. Vill gärna hälsa på varandra, han har licens nummer ett kan du tänka dig Den licensen är skrivs ut åt Kille Gorg innan du var född Kommer ni fler ihåg vilket datum det var? 9 mars 1923 vill jag minnas Och vad var anledningen till att ni röste licens då? Ja det var egentligen mitt intresse för sändning Som gjorde att jag speciellt önskade licens Det fanns ju inte mycket att höra på i frågan Brundrad i den tiden Utan jag sysslade första tiden i huvudsakligen med amatörsändning på korta vågor Impulsen till byggande av min sändare fick jag egentligen genom att läsa amerikanska radiotidskrifter. Jag var ju dessutom avdelningschef i Läckis firma i Stockholm och såg redan då att radion är nog en framtidssak rent kommersiellt sett. Så att det ökade ju även mitt intresse naturligtvis. Aha, men ni hörde mycket också förstås. Ja, jag hörde rätt mycket men första tiden var det ju inte mycket att höra på. Det var egentligen mest gnist från Waxholm och Karlsborg, Nåns tidssignaler. Ja, det var ju mindre underhållande. Ja, det var ju mindre underhållande. Men, men sedan blev det ju en del sändningar som man kunde lyssna på, särskilt när man började kunna få köpa radiorör, så fick man ju lite känsligare mottagare. Så att man kunde lyssna även på eh, en del ut utländska sändningar, till exempel London. Och en lätt god behållning av radiolyssnandet hela tiden? Det måste jag säga att jag har. Mycket.